temos tamén en pendiente a chamada ya, do noso correspondente xoan arco da bella pero primeiro hai que lle dar a benvida a, a parte do noso equipo Mirian Rodríguez Sánchez que que é unha importante membro da Asociación Rosalía de Castro de Cornellá e, ademais, venga a darnos noticias, informacións, novidades. Benvida, Miriam. Moitísimas gracias por estar aquí. Moitas gracias, Xulo. Xulo, un placer estar con vos. Moitísimas gracias. Vamos, despois temos que de deixar constancia escrita e fotografía correspondente. Ben, primeiro lugar... Eh, eh... Noticias da entidade Rosario de Castro, non? Noticias frescas, frescas, porque tuvemos onte a xunta de comezo de ano, o xa íbamos falando do que vamos a facer nesta primeira metade do ano, pero eh, onte como que xa empezamos a, a cerrar cousiñas. Mm. E Traigoche unha novidade, a ver se consigo convencerte para unha nova actividade que vamos facer no centro. Mm. Vamos a comenzar a ter clases de pilates, ¿Así que dentro de dos semanillas comenzaremos con pilates? Yo, yo, eh, bueno, depende de horario o día. Indarón está pechado de todo día, seguramente que sea o martes eh, Será pola, pola tardiña Entra 7 e xoito É unha, unha vamos, actividade fantástica sí, Vamos señor, intentarte para, esas clases Para, para poñerse en forma Para estar para manter precisamente actividades Efectivamente. físicas Efectivamente Tiñamos as señoras do centro sobre todo Pura pedíndolo E dixemos, pues mira, té razón, té razón É hora no, de que no. fagamos eh, Había tempo que facíamos tai chi, facían baile E non hai que pagar unha cuota Faremos o... seguramente un copago Será unha cousa moi accesible mm. E, bueno, pois un pouco por ter unha representatividade O final ben unha persona de fora, experta, titulada a darnos clase Ah, bueno Entón, pois, a idea é eso Un profesional Exacto ah, Claro, hombre, pues claro hai, que, hai que corresponder, lóxicamente Exactamente Muy ben, Pilates vale. Veña, máis novidades Depois temos a festa de inauguración versión dúas, cos máis cativos da entidade do que foi a reforma do local da calle Garraf e vamos a facer unha festa de pijamas así que temos a todos os nenos da asociación absolutamente revolucionados pedindo xa as mamás que, que queren vir moi guapos ese día que a ver que pijama van a escoller e, e bueno, teremos los, o día 14 de febreiro que ademais é un guiño de parte da xente nova do centro para darles esa tarde, a noiteña libre Eh, os pais que tamén colaboran moito con nós eh, e faremos unha pequena festa con eles eh, bueno pintaremos a cara veremos películas eh, e faremos esa inauguración por parte dúas do que eh, o local inauguración con, con, con festa para os cativos ¿no? festa, festa para de... os cativos de pijamas. <risas> <risas> e xa vos digo, temos unha emoción Estaban esta semana todos revolucionados A ver que íbamos a facer, se si íbamos a pintar as uñas Ou que íbamos a facer Entonces... vale. Festa de pixamas para os cativos muy ben. Eh, esa é es a segunda Información que compre Darlle aos nosos entes Relacionada coa nosa asociación cultural galega Rosaría de Castro de Cornella ben, Vamos a ver se Segunda, Par terceira. terceira Algo moi importante Que había tempo que non facíamos na cidade de Cornellá que eu penso que perdemos un pouco costumbre no COVID e que, oi, volvemos as rúas vamos participar na Rúa de Entroido que será o 1 de marzo que xa está prácticamente aquí e irá a nosa banda disfrazados de... non se se pode decir de todo pero digamos que algo que cantaba un grupo galego moi famoso Eh, o que nos queira ver pois Terá que vir a ver nosa rúa Ademais iremos tocando Por, por, por o camiño non Por, a, por o que é a rúa de carnaval da nosa cidade De Cornella eh, E todo aquel que queira participar pois Ten que se achegar a asociación E apuntarse na nosa lista Empezaremos a facer o disfraz nas próximas semanas eh, bueno Penso que vai ser unha tarde divertida Dentro non Como non me indica E... Eh es que a súa idea é pois pasar un borrato que nos vexa a xente da nosa cidade, e sempre sempre agradecido. Bueno, un, o, a terceira que, parte que, que acabo de publicar eu en eh, participación na rúa de Entroido co pois pues, na que actuará a banda a, banda de, gaitas, a banda de gaitas, cun disfraz moi característico e especial. Exactamente. Vale. Si. Sí. Vamos ben, a <ríe> E despois, como tamén é tradicional Como sempre facemos eh, Teremos o que o noso xantar de entroido O día 2 o, sea, o día 1 imor de paseo E o día 2 que é domingo eh, Faremos o, o xantar de entroido Con un cocido na, na asociación No que é o, o bar da asociación Vale a, a, a nosa banda Perdón A nosa banda participará no entroido E... Como que, lóxicamente, o entroido ten que celebrarse Con gastronomía Se non hai un androia non é entroido Exactamente, <risas> ten que celebrar con gastronomía y entonces o, o, o segundo é eh, Esa gastronomía acompañada Con, con, con bombiño ¿no? Lóxicamente sí. da nosa terra Entraído cun cocido que non pode ser, non, non será o de Lalín, pero si sí o da asociación. O da asociación. Claro, sí. cocido eh, especial galego, clásicamente, né? ¿no? Efectivamente. E despois, xa seguindo co mes de marzo, Ven eh, un día tamén moi importante para a asociación eh tamén para nosa cidade, que o día da dona O día da dona, seguro sabedes, é o 8 de marzo E durante todo o mes Na, na nosa cidade en Cornella Van a haber diferentes actos En concreto nos temos eh, Celebramos o noso día da dona Que sabedes que sempre fazemos na asociación O día 29 de marzo Teremos unha conferencia Que penso que, Xulio eh, Tú podes nos falar máis Da, da nosa conferenciante eh, E falaremos un pouquiño Do papel da muller no folclore galego eh É moi importante eh, E ademais eu alegro-me e eh, Estarei moi satisfeito e moi contento De que, que conseguiades Que esta rapaza, que esta moza Que se chama Clara Que pertence ao, ao grupo Pandereteio desde Verducido Que, que, que. Eh, xa entrevistamos E é unha grande voz femenina Ela eh, coñece a, mos, a nosa música Agora está estudiando Me parece que eh, en Vic, na universidade eh, Exactamente non o sei Eu penso pero... que era enxeñería que faláramos No, no Música. he enseñado, no, no. Él la está haciendo algo relacionado coa medicina. Vale. Investigación xa xa xa Sabe no. iso que pasa como a Rosalieiras temos unha enxeñeira, unha doutora, e así un pouco de cada lado, eu quedome con, ah, mira como a, como tal, como Cristina sí, eh, ou como Bárbara, e eh, agora dudaba. Parecido, parecido, <risas> pero si sí que está relacionado coa genética, no, no, coa genética. Xa veredes que ela mandará o seu currículo ou por sí, menos Si, no, o temos, já o temos na asociación, en Seguro que mandará unha, un, unha pequena un pequeno anuncio para que seiba desde de que, que, que pero eu, aparte de entrevistarla, pois pues, coitei un bocadinho de música que o seu pai gravoulle, mentre ela non está caitando, <risas> e despois puxémosla aquí como como curiosidade. Ela emocionouse cando puxémos na, en antena, pero ao mesmo tempo eu sentirei, sentireime satisfeitísimo e moi contento, posto que ela estaba un poquiño mm, mm, saudosa de, de Galicia, porque está aquí soa. E, claro, e, e eh. entonces atoparse con xente, pois, pues, con persoas de galegas que, que tamén a, non sei apreciamos a música e apreciamos a colaboración pois ela seguro que estará encantada e llego de verdade que, que, que se interide bueno eh, por contenta. supuesto gracias xo por, por axudanos a traela a bueno, eh, un pouco este eh, día da dona é eh, eh, conveniente que todos os contactos que teñamos pois pues, claro. si, sirvan para que nosotros tamén mm, non sei disfrutemos de, de, de, de esa boa colaboración. E, e, e o feito de que celebredes ou que a asociación celebre o día da avone é que o concello tamén participe nesse claro. traballo tan interesante que está a, a, a realizar as mulleres da nosa entidade as máis en eh, moitas persoas, pois axudan a, a, a celebralo pois aportando eh, esas eh, curiosas eh, recetas culinarias especiais, non? Tamén tamén tamén teremos despois a, a merenda da que sempre facemos e eh, eh, bueno, porque xa é tamén a nosa tradición Xa é a, a maneira de celebralo Pero, eh... pero que Que hai que poñelo en valor e ao mesmo tempo Felicitalas por, por, por, por esa Grande participación e colaboración Na que non faltan as filloas O mas filloas son un éxito, vamos <risas> <risas> Filloas e leche frita non nos pode faltar Si, sí, si, sí, sí. <risas> bueno De verdade que é un, un feito extraordinario Vamos a ver que o Concello se implique tamén Porque é importante todo eso Ademais, xa, los... xa que estamos falando de isto Tamén eh, Bueno Espoñer que a entidade é tamén un punto de axuda pa muller. Temos a Cristina e a que están dentro do que é o Consello da Dona e ademais o, o noso local pois está recollido eso para pa dar axuda, pa, pa axudar as mulleres que, que teñan pues pois, alguna necesidade que estén pasando alguna situación complicada e, o, o Centro Galego Rosalía de Castro y Cornella pois é un deses puntos de axuda de información e que axudan un pouco a canalizar esta parte do Concello Clara será unha grande participación e colaboración, non sei se virá coa, coa, coa súa guitarra ou atreverás a cantar con vosotros Rosa, eu penso que non? algo verá. non vale, podo dar moita máis información bueno, pero a, algo haberá as Rosalieres eh... sempre cantan precisamente sí. ese día e entonces, a mellor, teremos unha sorpresa habrá que gravalo, lógicamente sí. no? bueno, outra novidade máis Outra cousinha que vamos a ter eh, Acabando, falábamos do día da dona O 29 de marzo O seguinte que vamos a facer tamén é eh, Un evento que facíamos antes Pero que llevamos a dar Un pouco máis de empuxe Sabes que sempre facíamos entrando na primavera O que o que, o que xa todo cornella espera da pulpada entonces este ano repetimos Vamos facer pulpada E vamos ter tamén un serán Vamos convidar As, as asociacións de veciñas non de, de Barcelona, Pois pues, a da Serpe a Toxos, eh, Os nosos amigos do, da Casa Galega do Hospitalet, eh, Mollet, todos eh, estarán convidados e faremos unhas actuacións de 15 minutos de cada, de cada entidade e despois eh, teremos o que é un escenario libre para que todo aquel que queira tocar poda tocar e poidamos tamén bailar e, e dar un xeito e enseñarlle dunha maneira máis libre, máis festiva a, a cidade de Cornellá, pois o que facemos cada sábado. Vale. Enseñarlle a nosa cultura e, e os nosos bailes. Outra novidade e unha información importante, a pulparla na primavera, e un serán con actuacións de varias entidades participantes colaboradoras tamén que nas que vosotros tamén estiveste participando con elas, me parece que a semana efectivamente, pasada efectivamente, ¿no? xusto a semana pasada estivemos cos amigos de Cova da Serpe uh -huh. que organizaron pois o mesmo un, un serán. Uh -huh. e eh, eh, bueno, é un, unha oportunidade bonita, é un son días bonitos que aproveitas pa xuntarte ca, cos claro. outros centros galegos que sempre claro. Exacto, sempre uh -huh. tivemos moita relación e, e a verdade é que estes estes días así nos que vamos todos pois son son moi divertidos. Perfecto, máis, outra máis Máis cousiñas Temos eh, unha excursión que estamos preparando Para a segunda semana de maio Que seguramente sea o Temps da Flos da Girona Que mm, é, é un acto importantísimo na cidade de Girona Todo o mundo fala del Maravillas, que é precioso E esta non animámonos a ir hasta lavelo Porque é certo que sempre estamos nesa previa xa Do que o Corpus da nosa festa de Camp Mercadé e o fin eh, moitos dos, dos membros da asociación dicen que xa estamos tan nerviosos que xa nos salimos pois vamos a organizar unha excursión al temps da Flos que xa cando xa chega a data pois daremos máis detalles Perfecto, eh, continuamos E por último, que deixamos pro último mellor temos xa fixada a, a data da nosa gran festa que sabedes que sempre celebramos co Corpus de Cornella, en este caso, este ano, eh, temos o Corpus o fin de semana do 20 de xuño hasta 22. Faremos como sempre o a noite celta, que virá un supergaiteiro gaiteiro célebre eh, de Galicia, que inda non vamos a decir o seu nome, porque inda é moi pronto, pero bueno, vai haber unha gran, gran actuación eh, nessa noite celta. Fin de semana do 20 ao 22 de xuño con grandes actuacións e interes... importantísimas de verdade que Eh, será un placer, será unha honra poder participar en todas estas cousas, eh, os nosos ointes e seguidores, pois pues, esos que vaien apuntando en todas as a, actividades que están previstas. Agradecémosche muitísimo a túa grande colaboración, Miriam. Sí. Vamos a continuar o programa con un boqueiño de música, eh, bueno, pois pues tenemos que conectar con Galicia porque temos o noso eh, eh, con, eh, con bueno, No sé cómo chamarle, pero como mínimo es etnógrafo, fotógrafo, eh, grande comunicador de, de novidades interesantes en Galicia, Joan Alcorda Bella. Muy bien. Vamos a ver. Galanais como cede los rayos do sol onde a traposas de novo na tua pecherarás sei que o farás a mí os malos tempos pasarán pasarán